Aquest immigre s'ha constituït la Junta General del Consorci de Turisme Costa del Maresme, de la qual en forma partia a anar amb 29 ajuntaments més de la comarca. Tot i que caldrà veure la continuïtat del poble al Consorci, ja que el ple municipal del passat mes de setembre el govern municipal va plantejar la seva voluntat de donar-se de baixa. El nacionalista Jaume Borrell, alcalde de Sant Cebrià de Vallalta, és el nou president del Consorci, i en l'acte de constitució de la nova Junta ha manifestat la seva actitud continuïsta, especialment pel que fa a la promoció dels productes la gastronomia o la cultura del territori. De tota manera, Borrell s'ha de reunir al llarg dels propers dies amb els responsables de turisme dels diversos municipis per recollir les seves necessitats. Sabem que s'ha fet una bona tasca dintre la comarca i la... nosaltres és continuar aquesta tasca i millorar, evidentment, algunes que potser no es feien ben fetes o potser no es feien, vull dir, però esclar... Això també serà un tema que haurem d'anar a parlar amb tots els ajuntaments de la comarca, a més a més parlar-ho també amb tots els ens privats que formen el Consorci, a veure quines són les necessitats, tot el que els municipis en aquests moments volen o el que és lo que vol la comarca del Maresme. Per aconseguir tots aquests objectius, Borrell considera que ofereix als municipis la possibilitat de crear sinergies de manera que el consorci també funcioni com a element cohesionador del territori, avantatges que són propicis pel futur dels 30 municipis de la comarca. Una de les avantatges que podem oferir és a tot aquest personal que treballi pels municipis aquests, que ells ens espreguin idees, nosaltres també bé aportals i amb els idees intentar fer, o sigui, una sinergia conjunta entre municipis i Consell Comarcal, i en aquest cas Consorci de Promoció Turística. Hi haurà ciutats com Calella, com Pineda, com Santa Susana, que que el tema turístic ho tindran bastant més arraigat que passa en municipis petits, però també podem ajudar-los en altres aspectes. El nou president del Consorci considera que s'ha de continuar promocionant el Maresme com una destinació de turisme esportiu i també oposta per continuar amb el turisme de sol i platja que ha portat molts beneficis a una part de la comarca durant els darrers anys. La gastronomia o les fires són altres apartats que el Consorci vol seguir promocionant.